بسم الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى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 Radiyallahu ta'ala yaitu Anas bin Nadhr yang tatkala dia merasakan kesedihan sebab tidak sempat mengikuti peperangan yang pertama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam perang Badar yang mencatat kemenangan bagi kaum muslimin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 dan Allah menyatakan i'malu masyi'tum faqad ghaftulakum kerjakan apa yang kalian inginkan maka sungguh aku telah mengampuni kalian namun ada kisah yang menyudutkan Thalabah bin Hatib Al-Ansari di mana sebagian mereka meriwayatkan tentang kisah Thalabah ini nah bahwa terhadap Sa'labah bin Hatib al ansari radhiyallahu taala anhu inilah diturunkannya firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Taubah. Fa man 'ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum Allah min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa muridun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 dari peringatan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sebahagian dari para memfasirin. Seperti Al-Imamu Tabari. al Allah ta'ala. Menyebutkan salah satu. Yang menisbahkan sebab turunnya. Ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini. Al-Tabari meruatkan. Ibn Abi Hatim. Juga meruatkan hadis ini. Al-Tabrani dalam Al-Mu'jamul-Kabir juga meradikan hadis ini. Yang hadis ini berasal dari Jalan Mu'an Ibn Rifaah dari Ali bin Yazid, Al-Alhani dari Abu Abdurrahman, Al-Qasim bin Abdurrahman dari Abu Umam Al-Bahili. Abu Umam Al-Bahili menceritakan bahawa Fa'laba bin Hatib al dahulu seorang yang miskin. Lalu satu ketika dia selalu datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah meminta kepada beliau agar beliau mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan kepadanya harta memberikan kepadanya rezeki. Kata Rasulullah Sallam Celaka wahai Taalaba untuk apa? Apa yang kamu miliki? Ya dari harta yang sedikit itu lebih baik. Yang penting kamu bersyukur kepada Allah.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 Tidak lama kemudian dia pun mendapatkan beberapa ekor kambing. Lalu dia mulailah beternak. Subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa Rasulnya, Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat tersebut, sehingga terkembang biakan dari hewan ternak yang dimiliki oleh Taalaba demikian pesatnya mengalahkan ternak-ternak yang dimiliki oleh yang lainnya. Bahkan disebutkan dalam riwayat itu.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 Berangkatlah kedua orang ini sebagai utusan Rasulullah alaihissalatussalam. Tiba ke tempat fa'alabah, maka keduanya pun mengatakan, wahai fa'alabah, kami adalah utusan dari Rasulullah alaihissalatussalam. Ini tanda buktinya. Dan kami diperintahkan untuk datang kepadamu agar engkau mengeluarkan sadaqah dari harta yang engkau miliki. Apa kata fa'alabah? Ma hadhi illal jizya.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 Ternyata seorang dari Bani Sulaim ini tatkala mendengarkan itu dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia pun berusaha mencari untanya yang paling baik, yang paling gemuk dan yang paling bersih. Ya, paling segar, umurnya yang paling pantas lalu diserahkan pada utusan Rasulullah alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Bukan ini yang kami inginkan." Ya, cukup yang pertengahan saja, jangan yang terlalu bagus ada seorang dari Bani Sulaim ini tidak saya telah ikhlas saya merasa tenang ya tatkala saya memberikan ini untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka berangkatlah dan keduanya pun mengambil sedekah milik seorang dari Bani Sulaim tersebut kembali ke Tha'labah ta tatkala datang ke Tha'labah itu lagi yang dia katakan ma hadhihi illal jizyah wa ma hadhihi illa ukhthu jizya ini ada luputi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 Rasulullah sudah mengatakan, ya wahai Ta'alaba, celaka Ta'alaba. Nah, adapun terhadap seorang dari Banu Sulaim, beliau memberikan pujian dan beliau mendoakan barakah kepadanya. Walhasil, keduanya pun menceritakan apa yang dikerjakan oleh Ta'alaba dan apa e, tindakan dia terhadap kedua utusan tersebut. Maka kecewalah Rasulullah alaihi salatu wasallam lalu kemudian turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala ini menjelaskan tentang perihal Sa'labah dalam kanan kecewa Rasulullah dan beliau marah sambil mencacip, uh, mada, uh, mengatakan pada Sa'labah Ya wa'iha Sa'labah Ya wa'iha ada seseorang di dekat Nabi SAW yang itu adalah kerabatnya Sa'labah mendengarkan itu dia pun pergi ya, ke tempat Sa'labah dan mengabarkan itu kepada Sa'labah wa'i Sa'labah telah diturunkan padamu Al-Quran yang menjelaskan tentang perbuatanmu. Bertobatlah oleh Ta'alabah. Cepatlah engkau bertemu Rasulullah SAW sebelum terlambat dan serahkan sadaqahmu. Maka dalam keadaan ketakutan Ta'alabah mengambil sadaqah dari hartanya. Lalu dia datang menemui Rasulullah SAW. Tatkala dia datang menemui Rasulullah SAW maka rasulullah mengatakan innallaha ma'ana mana'ani an akhbala sedekatukah Allah Subhanahu wa taala telah melarangku untuk mengambil sedekah darimu saya tidak akan menerimanya maka tidak diterima oleh rasulullah alaihi salatu wasalam sedekahnya di masa rasulullah SAW hidup meninggal rasulullah datang khilafah abakara siddiq maka dia berusaha mendekati abakara siddiq agar mau menerima sedekahnya kata abakara siddiq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 Sa'labah bin Khatib akan tetapi ayat ini turunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkenan tentang orang-orang munafikin. Maka ikhwanifidina azzaikumullah, kita berhati-hati dengan adanya kisah-kisah yang mendiskreditkan, yang merendahkan status dan kedudukan para sahabat Ridwanullahi alaihim ajma'in. An kutailata dari kutaila. An Yahudi'an, ha. bukan ini ya, Kawan? Ha. An ibni Umar, ha. ah, kita, dari Abdullah ibn Umar, An Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa kata, Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa bersabda, 'La ta'lipu b'abaykum', jangan kalian bersumpah dengan nama.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 hujjah yang bisa dijadikan sebagai tameng dalam membenarkan orang yang bersumpah tersebut selama dari yang menuduh tidak mendatangkan bukti, tidak mendatangkan bayyinah. Maka di sini kata Rasulullah SAW, hendaklah dia membenarkan. Wa man hulifa lahu billahi falyarḍa dan barang siapa yang disumpahkan badannya karena dengan nama Allah, maka hendaklah dia ridha. Kali lagi ini kalau dalam hal tidak ada bukti, tidak ada qara'in. Wa man lam yardha fa laysa Barang siapa yang tidak ridha maka dia bukan berasal dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ini dalam hal ya.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 mengatakan Man barang siapa yang telah dijadikan sumpah kepadanya, maka hendaklah dia rida na'am rawah ibn Majah bi sanad Hasan biwa ibn Majah dengan sanad yang Hasan dan disahifkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala hadis ini yang menjadi syahid bahawa Rasulullah s.a.w. melarang seorang bersumpah